اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ نُرَبْتُنَا شَانِ نُزُولَ خُلَاسِ مَزَامِنْ هَرْ يَوْشِئِ ذِكَرْ شُو فده دیکھیں یہولیس آیاتو نے دی ایک سوستی کلمات تھی ست حروف تھی ایک کلمات ست سو چیتر حروف تھی صورت اذا جاء المنافقون كلاجراش تا سر المنافقان قالوا ان دي واي 42 ناتم پجبو قربان خلاف ما في قلوبهم مخالف داغنا چ پزړونو دي کوي انك الرسول الله بتاک سرت رسول ده الله و الله يعلم انك الرسول او الله ت علم دي چ تر رسول ده و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله تعالی گواہی کوي چ بتاک سر المنافقان قام قادرو و انقي دي في قولهم نشهد فاقفل ده قول کی دروجن بیچی غیوی نشهادو اتخذو ایمانهم جنتا رانی ولی ده اقفلو قسمون لر جنتا دال فصدو ایمانعو عن سبیل اللہ من قید الارداللہن انہم ساما کانو یعملون دیر بد عمل لیچی دهی کوي ذالک بی انہم آمنو دا پدی وجا بی دا پدی پس وجا آمنو چی ده ویمونگ ایمان را که فروبیا کو پر کوې په تو بیاله کولو به هم پهمور لګوله شوې دی پهزو نو د باندې لا یف کوون پهد نه پوږي و دا رای ته هم تو عجبو کا ااجسا هم او کله چېېدي ل نو تو عجبو کا ااج سامو در عجب کې واچ تا داه تسمع لقولهم په یپلو تتسالې قو دا سوي خدای جوکه چې انسان لا لګاباي سړی توبورې رې خپل شي وي او کينو بدن نه ناغد هودو راامي نو دا سدا دې کې موي چې توجوکا هم نو دوی تاب تعجب کوي چې وين يقول تسمع لقولهم او څه کوي وين يقول تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده چې خبره کوي کای کنا نو گویا دا دا دا دا پس احد دا سی لکا لرگی دی تک یکڑی, تک یکڑی شیوی دیوال تا خوشبمو سننا دا لکا دا لرگی تک یکڑی شیوی دیوال تا سمتلم ثانس خیال کڑی دا لرگی چه کل دیوال تا چادا سی ادرو لیکن ندیکه دا وارو لوئے دا د پار استعمالی گی دا دید پارا کپ دا دیوال سو کڑی گی نو چه خپا پیکیری در خپ پیڑی گی نو گویا دا ذئبا سيرکانن خوشب مسندا يحسبون كل صيحه عليهم اي ګمان کوي چې بصر شي زارې په مونږ را روان دي هم العدو فاحذرهم هم العدو ان دا دشمنان دي فاحذرهم او يريګد دوينا قاتلهم الله لعنت كذلك الله تعالى په دیوان دي دی. ان ايو فكون سرنګر شي دوی وایدا قيل لهم دې د ارسنې لري د ارسن تندر په ماره کله یو بل تویل ک کې سټیټیډه کې کوي وره کې سټیټیډه کې کوي یعنی کې دا الله شر مول لري داو کوي داو کوي داو کوي نو دا د منافق دا مثال دی د مثال دا لرګي دی دیوال ته دی ورول نو دا ټول دا سې لري تلرګي دیوال ته ولاړی اروق یې لري په موږ دغه د افطر هغه اوس دغه په موږ شروع کوي دغه د راغه دغه د راغه په دې غضب باندې ختدي دا الله وي سننگر زولې شي و دا قیلو ت حاللو کله چې ویللی چې دته چ راشيته حالو ی تغفر لکوم رسول الله ب نه به او غواړی ستاسو لپار رسول د الله تاالله ینی د الله د رسول چې کممه بیاادبي کوي کم مغستاخی کوئ چې کله وای دا کل بد دا بدې دا خبر به نه ډکې دا چې وای الله الله په خپله در تمافو کو نو سوی لل لوروسهنو او غی سرونه پل ووري ته او مې لر ی سدونونه انا خلق من كايسي غري مدهي غري جادوگر دے وا بملي او بیا ب بلل چلن دري و هم مستكبرون ادهي دلوي متکبرين دي استغفار برتاوي کر استغفار کي الله فرمائي سوا عليهم برابر قبره پدئي باندي استغفرت لهم کي چريتو بكن او غاڑی دے پارا ام لم تستغفر لهم يا تبكن او غاڑی دي دے پارن لن يغفر الله لهم الادي تبكن نہ ان اللهله یدل قومل پاسقی داقوم بد مخي فاسقان دي بد مخې دي م شوي مکوونې ديله چر تماف کوي اومل الذي نه یقولونه ی و نهوي دغ حاجتللی و نو چې کسان ورتهویللهکنن مدیې ته تیارې د مدیین د سړ ی مد نه مدیې بې چا کړ له وګبرهمل الذي نه راغ خلک دی یقولونه دی لا تونفی کوالله من د رسول الله تاغه چا مخرج کوي چې غدا نبی علیه سلام کلک ملګري حتی ینفضو ترسی حدا پوری چی دیده دن جداش وللہی قدائن و سماوات والارض اللہ سر قدانه دا اسمانو رزمکو لی ولیکن المنافقین لا یقوهون لیکن دا منافقان نپویی یقولون وائد منافقین لئر رجانا الى المدینة کچر منگوات قشو الى المدینة مدینه طرفتا دا غزو بنو مستلقنا یا دا غزو مریسعنا د چېمون غاپس شو نووي لا یقرې جنل ازو من عل ابن دا بنیوبیاقی س کو شانې نزول کې تاوریدې بګن لا یوق جنل و من حال ال خا مقاو بوااس غ زدار د دینه عزل دغه غمره لهولله العزت وال رسول الله دپاره غبه رسول دپارهول مومنه ممنانو دپاره ولاکن المافقی لا علممون لکن منافقين د نه منافقین نه پويږي سورې فاتير کې آيت نمبر 10 کې دویشتو اسپاره کې دي مويد موجود دي فرمای <تصفح> يا ايها الذين امنوا ديرهبد ما قبل سره سره غدا دي چې پرې دې قبر ذکروي چې منافقين ویلو چې الله دا الله رسول او دا غ ملګري په دې باندې مخارج کوي مکه الله فرمای چې کافرانو ته چې تاسو خپل مالونه او خپل اولاد باندې تاسو تډير ځان خای په دې باندې تاسو وايي چې غني بس دا زمونږه مال دی او زمونږه اولاد دی نو دغه تاسو دې پدیبا نړیر زیات ځان مخای ډیر ځان پدیبا نه مخای الله ولاه تو حکم اموالکوم او اولادکوم ان ذکر الله بل رب ته چې دا غداد شه منافقین وی هغه بخپل ځانون تاغم رب تقریبا دې سره او شان دې ایو د خپل مالونو د وجزان ته معززین وی او الله فرمای لا تشغلکم هذه الاموال ایضا ترته په ماقبل کې بیان دو نهي د منافقینو د نفقه د مؤمنان نه او په دې کې امر په نهفقې د مؤمنانو خلاصا د تعلیمي تيقض د مومنانو د پارا او مسلمانان د پارا فرمای یا ايها الذين امنوا يا چاچی چاچ خلق چاچی ایمان راوړې لا تلیکم مالکم ولا اولادکم ان ذکر الله علاقت کې وانه چی تاسو لر مالنه تاسو نه اولاد تاسو ذکر د الله تعالی نه او مې يطعل ذلك چاچی تاسو وکړو فولایک هم القاصرون نغ خلق ځانکاران دي وانفقوا مما وان في قوم ما رزقناكم او خرج كيتاس دا غمال نه چګم تاسول درکله پلاردا الله کی من قبل ان ياتي احدكم یا الموت مخ کې رنه چ راشي تاسول کې او کاس لا مرغ ف يقول رب لولا اقرتني فز به يزم پروردگار لولا اخرتنی وليد زموقر نکړم زم ما مرګ الهلاج لن قريب تر نيزدي مدی دي پور الله تر نيزدي مدی دي مې جواندي وساتګن لو فاس صدقا چه ما خیرات کرده وی واکم من صالحین او زر دنیکان و خلقونه او لغن بری جو اندیس آتلو نو فا اصدقا فا اصدقا پا ترکیب کسی شده نو داکه چرده تاسو خیال کرده دی نه لگ مخی لو لا اخرتنی دا لو لا چې چه دکنه نو په پا کې دا لو د تمنی ده یا دا لا مزیده ده لو د تمنی ده او لا مزیده ده نو لو اخرتنی شو چلا خ ش نه په د جوابې ته منې ده چرته چې تهمننی راشي نو جوابې ته منېخوا مقاه راځې او چې ته مننی د چې کارتهنی لاجلین قریب د جوابې ته منې ده چېکه چرری زه پاتې شو که چری د سر س پورې جوون دی پاتې شو نو په خ د کا به خیراتونه کوم بیا الله ورته ټګه وخت تیر دی او او سن نو پده وجه پده اصدقبانی نصف امراغ لیچه دا جواب تمنا تا تمنی پا جواب کے واقع دا پده وجه وَاکُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ دا جزا دا دا اکم مِنَ الصَّالِحِينَ دا جزا دا شرط محضوف دی اغده ان اقرطنی یعنی کچر تامال محلط راک نو اکم مِنَ الصَّالِحِينَ ان اقرطنی شرط دے کچر تا دی مؤقر کرنم اللہ لغو ان رف وَمَنْ الصالِحِينَ بَلْ دَابَ ذِير نِك سړېم وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ړګز ون موخر کیږي چې آلره د مرګنه کله چې د مرګ وَاللَّهُ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ تَعَالَى خبردار دې پاګه معلومه دي چې کوم تاسو کوي